ayat ke-112 surah al-ambiya diawali dari ayat 51 hingga ayat ke-112 jadi terus berlanjut ya jadi terus baik pendengar dan pecinta dakwah Indonesia Jakarta hari ini untuk kelas C kita masih meneruskan surah at-tawbun ya surah at-tawbun kita sudah tahu asbabun nuzul sebab-sebab turun ayat ini di antaranya adalah saat saat Sang suami hendak pergi kemudian perang, sang istri uh, menghalang-halangi, kan? Bukan menghalang-halangi, barangkali dia memang perasaan manusia kan seperti itu. Saat ingin ditinggalkan, aduh gimana? Ah, gimana mas? Gitu ya. Saya ini sempat dengan siapa? Seperti itu, sepertinya tidak percaya dengan adanya Allah kan? Untuk jihad bersabillah. Dan di surah at kubran ini ayat, ayat pertama berbicara tentang bagaimana yang ada di langit dan di bumi ini semua bertasbih kepada Allah. Memuji keagungan Allah. Allah Maha Kuasa. Segala puji bagi Allah. Kemudian di ayat kedua, ketiga. Hingga ayat kesepuluh. Berbicara tentang orang-orang kafir. Bagaimana orang-orang kafir. Allah telah memberikan dua jalan. Jalan kebenaran dan jalan kesesatan. Boleh memilih. Jadi ya Kalau memilih kesesatan berarti neraka bagiannya. Kalau memilih jalan kebenaran. Jannah, Surga, tempat kembali. Dan saat dikumpulkan, saat ditampakan kesalahan-kesalahan yang ada, Di biasalah mana orang kafir, mana orang mukmin. Dan orang mukmin akan diampuni oleh Allah segala kesalahan-kesalahan yang adanya. Allah Robi ya. Ini, kemudian bagaimana songongnya sikap orang-orang kafir. Saya mau, mau. Mengikuti Rasul Nabi dan Rasulnya Kalau seandainya Nabi dan Rasulnya Bukan dari bangsaku Bukan dari manusia Kan begitu Kemudian orang-orang kafir Mana mungkin Sesuatu yang sudah hancur lebur, Bisa dibangkitkan kembali Bisa dikumpulkan kembali ya, Nah ini Baik Kita akan meneruskan Ayat yang ke-11 Nah ini Tentang orang-orang yang beriman Gambaran-gambaran orang yang beriman, beriman Bahawa diingatkan setiap ujian musibah itu adalah seizin Allah atas izin Allah. Dilihat ya terjemah perkataannya. Terjemah perkata halaman ke 114. Juz ke-10. Jadi dimiliki ya ibu ya. Bapak silakan inayahnya. 30 jilid nyicil boleh. Kita kita fokuskan ke juz 30 sama juz jilid, eh, jilid ke-10 ini. Juz 28 dan 29. <tuh> walaupun juz ke-1 juga penting itu surat al-baqarah nanti ya kita akan kaji. Baik, di halaman 114 bisa dilihat Bismillahirrahmanirrahim. Ma'a sa ma'asaba bi illa bi iznillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Tidak menimpa kepada seseorang dari suatu bencana kecuali dengan seizin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Ini di garis bawah. Niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Ma'asaba. <tum> ya. Tidak menimpah. Mimusibah. Min dari musibah. Musibah atau bencana. Ila. Nah kalau dibacanya ila ke. Kalau illa selain. Nih, istisna Pengecualian Tetap uh, beda memang tulisan Illa Itu ya Dengan ila Beda tulisannya Tapi saat orang ada yang membaca Illa Dibacanya ila Sama seperti Ashadu alla ilaha illallah Bukan Ashadu alla ilaha illallah Kalau illallah berarti tidak ada Tuhan kepada Allah Jadi musrik katanya Sirik ya itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Iaitu, la ilaha illallah la ilaha illallah di situ tak ya bukan illallah illallah ma asaba tidak menimpa apa ni dari musibah bencana yang terjadi illa biiznillah illa kecuali biiznillah dengan seizin Allah Wa man dan badang siapa? Wa dan man siapa? Badang siapa? Yuk min beriman. Mereka beriman. Ini jama' ya. Yuk min. Beriman kepada siapa? Bilah. Binya dengan. Allah. Allah tapi diartikan di sini kepada. Bilahi. Huruf jar ya. Jar majurur. Ada bi jadi bilahi. Enggak bilahu. Kenapa? Karena huruf jar bi. Gitu ya. Ini. Surah At-Tagobun ya bu ini. Ini di puncak. Alhamdulillah ya, nyemaks dapat semuanya lah ya. Inayahnya dimiliki. Itu. Wishy mode dari dulu inayah mah tapi jadi hiasan aja. Iya, sama memang begitu ya. Jadi agak malas membacanya ini Kebaikan itu memulainya susahnya, tapi kalau sudah jalan terus. Kalau kejahatan mah mudah ya. Ada sesuatu apa gitu langsung datang. Coba aja. Kalau pengajian mas, susah, jadi harus diajak-ajak dulu. Nah, Padahal pintu masjid itu besar, tapi susah. Tapi <laughs> untuk pintu, pintu biasa kecil makcik saja, berjubalnya begitu ya. Nah ini, Masya Allah, maimusi batin ilah Jadi kalau lagi menterjemah, ma'idgumnya eh, enggak enggak disampaikan, enggak apa-apa yang penting panjang pendeknya. Jadi tidak menimpa dari musibah atau bencana yang terjadi semua itu illa biiznillah dengan seizin Allah. Nah, eh, buktinya Jakarta tahun yang lalu banjir, tahun ini kan enggak. Ya, walaupun daerah tertentu tetap ya. Ini seizin Allah walaupun memang zaharal fasad bil bari wal bahri bimaka sabat aydin. Kerusakan itu di bumi, di darat fasil bari di darat dan di bumi itu di darat dan di lautan semua. Ya, karena sebab manusia, orang manusia yang tidak bertanggung jawab Ekosistemnya dirusak Akhirnya bencana terjadi di mana-mana kan? ya, Tapi semua juga kembali kepada Allah Illa bi'ilnillah Kecuali dengan izin Allah Wa mayu'mim billah Dan barang siapa beriman billah kepada Allah Yahdi Dia dia di sini Yahdi huwa ya Domilnya kan huwa Dia Allah akan memberi petunjuk Kal bahu kepada hatinya, hatinya orang yang beriman tadi. Wallah dan Allah dikuli syai, dikuli dengan segala syai sesuatu. Ali maha mengetahui. Ya iyalah Allah maha mengetahui ya, maha segalanya. Wa antiallah wa anta rasul. Fa intawallai tum fa innama ala rasulinal balagul mubin. Dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling. Maka sesungguhnya kewajiban atas sosol kami hanyalah menyampaikan atau amanah saja dengan terang. Kan al ulama warasatul anbiya. orang-orang yang berilmu tu, yang memiliki ilmu adalah para penerus nabi. Ya. Itu. Jadi kita hanya menyampaikan aja. Kalau sudah disampaikan double, nggak mau dengar, masalah boleh. Yang penting kita sudah berdawai, sudah mengajak dan menyampaikan. Itu. Walaupun nanti ada kriteria sama di zaman. Uh, Abu Bakar ya ada orang yang enggak berzakat diperangi gitu ada ada orang yang mengaku nabi mausel maka enggak diperangi itu dibunuh ya ada ketentuan-ketentuannya itu ada aturan mainnya wa'diullah wa'dan itaa'u taatlah ini jamak ya wa'diullah dan taatlah kepada Allah wa'diur Al rasul dan taatlah kepada rasul yang menandakan zamannya waw alif tuh fa maka jika Nahuallaitum kamu berpaling, fa'nama maka, fa'nya maka, innama sesungguhnya, hanyalah ala rasulina atas sosul kami, al albalag penyampaian, al-mubin yang terang, yang nyata. Ayat tiga belasnya, Allahu la ilaha illahu, wa'alallahi fal yatawakkalil mu'minun. Dialah Allah, dia ada Rab, dia ada Tuhan, kecuali dia Allah. Maka hendalah orang-orang yang beriman itu cukup saja bertawakalpahnya kepada Allah. Menggantungkan segalanya harapan, ya, asa dan semuanya. Walaupun tawak, makna tawakal ini tidak diartikan sempit. Kan ada orang sahabat sholat kemudian untanya. Kata Nabi, kok untamu tidak diikat? Saya bertawakal kepada Allah. Itu bukan bertawakal. Itu membujangkan Allah. Yang namanya tawakal ikat dulu. Baru berserah diri kepada Allah. Kunci dulu mobilnya. Kunci dulu rumahnya. Baru bertawakal kepada Allah. Enggaklah oh, biarin aja. rumah pergi saya enggak dikunci. Biarin aja saya bertawakal kepada Allah. Itu bukan bertawakal. Gitu. Jadi mana tawakal ada usaha ikhtiar dulu. Masih di surat At-Takobun. Surah ke-64 ya. Ini juga... 28 Di ayat ke-13 Allahu Allah, la ilaha illahu Allah Allah la ilah Tiada ilah Tiada Rabb Tiada Tuhan Illa kecuali huwa dia Allah Wa ala Allah Wa nyadan Ala atas Atau kepada Wa ala Dan kepada Allah Atas, atas Allah Fal yatawakkal Fanya maka Kalau adalah mati Hendaklah Itu saja ya, penguat Maka ya Allah Allah la ilaha illallah tiada rabb tiada ilah kecuali dia Allah wa 'alallah dan hanya kepada Allah falyatawakkal maka hendaklah bertawakal almu'minun orang-orang yang beriman almu'minun di sini ya falyatawakkalil mu'minun itu jadi Allah rabb kita ilah kita tiada rabb tidak tiada ilah selain dia Allah ya dan kepadanya kita bertawakal orang-orang yang beriman seperti itu Ya ayuhal ladina inna min azwajikum wa awladikum adu, aduwa. Kalau dihentikan jadi madiwad. Aduwal lakum jadi, mad, jadi iduan bila gunah. Aduwal lakum pahadaruhum. Wa in ta'fu wa tasfahu wa ta'firu fa inna allaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman. Sesungguhnya di antara istri-istrimu. Dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh. Tidak, tidak semua saja jadi musuh. Maksud makna musuh di sini menghantang untuk berbuat baik. Udah jangan ini, ini. Udah ini sikat aja, itu kan. Jadi ngajak nggak gak beris, itu. Tapi bagaimana gambaran wanita-wanita solehah banyak kan ya? Putra-putra yang soleh, putra soleh dan soleh banyak. Tapi ini diingatkan. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu maka berhati-hatilah pada mereka dan jika kamu memaafkan dan kamu berhati lapang dan kamu mengampuni mereka maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ya ayuhal ladzi wahai orang-orang yang beriman amanu tu ya ayuhan nas wahai orang, wahai manusia kalau ya ayuhal ladina amanu wahai orang-orang yang beriman ya alladzina orang-orang yang amanu mereka beriman in litaukid sesungguhnya inna min azwajikum inna ya tansibul isma wa tarpaul kan inna min azwajikum sesungguhnya diantara antara istri-istrimu jamak itu ya ini wa auladikum dan anak-anakmu ada ada yang jadi musuh lakum bagimu Fahzaruhum maka berhati-hatilah mereka kepada mereka fa maka fahzaruhum maka berhati-hatilah kepada mereka Merekanya hum tu wa intakfu dan jika kamu maafkan wataspahu dan kamu berhati lapang wataviru dan kamu mengampuni fa inna Allah gaforrahim fa inna maka sesungguhnya fa inna maka sesungguhnya Allah gafor tu dan Tansibul isma wa tarpul hobar kan. Fa inna allaha gofurun. Gak apa inna Kalau kanat sebaliknya. Fa inna maka sesungguhnya Allah gofur maha pengampun rahim maha penyayang. Gak ngerti kalau kita gak ngerti asbabun hujul dari surat ini dan tafsirnya. Ini maksudnya. Ini yang waktu suaminya akan pergi ke bedan perang. Atau akan ber ikut berhijrah dengan Rasulullah. Dihalang-halangi sama istrinya. Sebetulnya bukan dihalang halangi manusiawi. Jadinya ini namanya seorang istri. Sang suami akan pergi ke medan perang. Akan ke timur-timur dulu ya. Atau akan ke Aceh atau ke mana gitu. Aduh, a -a aduh mas gimana? Anak-anaknya dua, anak-anaknya tiga. Gimana aku gitu kan? Nah, karena ungkapan seperti itulah. hati yang suami yang sudah bulat, tekad ingin ikut dengan Rasulullah. Akhirnya enggak jadi ikut. Nah ini sementara yang ikut dengan Rasulullah berhijrah ke Madinah mereka mm, memperdalam syariat Islam ini dan itu mereka sudah pintar saat itu sang suami merasa marah kosal ingin ingin menghukum istri-istrinya gitu dan anaknya nah turunlah ini nah, di sini uh, maka berhati uh, wa intakfu dan jika kamu memaafkan wa tasfahu dan kamu uh, berhati lapang Watak firu dan kamu mengampuni fa inna Allah, maka sesungguhnya Allah mufur rahim maha pengampun maha penyayang gitu. Jadi memaafkan itu konteksnya konteks waktu dia akan pergi dihalang-halangi oleh istri anaknya ini. Gitu. Nah, saat sahabat-sahabat yang lain ilmunya sudah banyak karena belajar dengan Rasulullah di Madinah dia merasa tertinggal, Ma, ingin marah dengan istri dan anaknya. Oh jangan turun hayat ini, maafkan saja lah gitu kan. Nah, di ayat ke-15 surat At-Taghabun ini innamal amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah ujian bagimu dan di sisi Allah lah pahala besar Innamal sesungguhnya hanyalah inna sesungguhnya mah hanyalah ya Sesungguhnya hanyalah amwalukum hartamu wa auladukum dan anak-anakmu fitnah ujian bagimu. Wallah dan Allah indahu di sisi Allah ada apa? Ada ajrun, ada pahala azim besar. Jadi enggak salah kalau Mukti kalau kamu ranking pertama hadiahnya ini. Kalau ini hadiahnya ini. Kalau ini begini, ini begini. Enggak ya, salah Allah aja memberikan iming-iming dah. Ajrin azim. Kalau sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu merupakan ujian. Kalau kamu bisa mengatasi semua itu... Wallahidah dan risya Allah ada pahala. Jangan Jadi janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu membuat kamu condong untuk tidak berbuat baik. Membuat pengaruh, sesuatu pengaruh. Akhirnya sesuatu yang sudah bulat, tekad, mau ngaji dari puncak ke Jakarta. Eh, terganggu. Enggak ya... Cukup konsisten niatnya, ajurun azim. ada pahala yang besar. Fattakallah, fattakallah mas'al wasma'u wa adi'u wa anfiku khairal li anfusikum, wa maiyukashukan nabsihi paulaika humul muflihur. Maka bertakwalah kepada Allah, ya bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan belanjakanlah di jalan kebaikan adalah baik bagimu dan barang siapa yang terpelihara dari kekikiran dirinya maka itulah orang-orang yang beruntung fattaqullah maka bertakwalah kamu kepada Allah mastata'tum menurut kesanggupanmu nih orang kenapa kok ada ayat seperti itu nih Ya itu tadi kalau kita nggak belajar asbabun nuzul, kemudian kita tidak belajar tafsir, nggak paham apa tujuannya di situ. Itu ini ternyata ada hubungannya dengan surah Al Imran ayat 102 itu. Bahwa di sana kan di, ada ungkapan bahawa kita di surah Al Imran ayat 102, ya ayuhal ladina alman takulah hakku tukatihi illa wa antum muslimun wahai orang-orang yang beriman. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya Dan janganlah sekali-kali kamu mati Melainkan dalam keadaan beragama Islam Itu. Ini pas turun ayat ini Para sahabat beribadahnya Masya Allah Dalam Tafsir Ibnu Kasir di halaman 332 Dinyatakan Ini uh, Sehubungan dengan makna Ittaqullaha kotokotihi walatamutuna illa wantum wa muslimun Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati. Melainkan dalam keadaan beragama Islam. bahwa ketika ayat ini diturunkan. kaum muslimin beramal dengan sekuat-kuatnya. Mereka terus-menerus mengerjakan qiyam, sholat sunnah, sholat malam, sholat sunnah-sunnah lainnya. Hingga tumit kaki mereka bengkak dan kening mereka bernanah. Maka Allah menurunkan ayat ini untuk meringankan mereka. Kau muslimin yaitu dengan firman, فَتَكَوْلَا مَسْتَلْتَقْلُمْ Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Kan ada orang yang malam bodoh terus, siangnya puasa terus. Kata Nabi, ingat keluargamu juga punya hak. Jadi Islam itu tidak tidak mengharuskan ibadah itu harus sampai melupakan segalanya. Tidak demikian itu ya Allah Rabbi. Harus ada keseimbangan. Di sini, وَسْمَعُوا وَتِعُوا Yaitu jadilah kamu orang-orang yang tunduk patuh kepada apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kepadamu. Dan janganlah kamu menyimpang darinya baik ke arah kanan maupun ke arah kiri. Dan janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Dan jangan pula kamu ketinggalan dari apa yang diperintahkan olehnya kepadamu. Dan janganlah kamu mengerjakan apa yang dilarang olehnya. Kemudian kamu mengerjakan. Wanfiku khairliam posikum dan nafkahkanlah nafkah yang baik untukmu. Ini, yakni berinfaklah, belanjakanlah dari sebagian harta yang Allah rezekikan kepadamu kepada kaum kerabat. Ini, kaum kerabat dulu baru orang-orang fakir, orang-orang miskin dan orang-orang yang memerlukan bantuan. Dan berbuat baiklah kamu kepada sesama makhluk Allah. Sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Niscaya hal ini lebih baik bagi kalian. Buat kehidupan dunia dan kehidupan akhiratmu. Jika kamu tidak melakukannya. Maka menjadi keburukanlah bagimu dalam kehidupan dunia dan akhiratmu. Wa mayyukasyukhan nafsihi fa'ula'ika humul muflihun. Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya. Maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini tafsir ini ada hubungannya dengan ayat untuk intaqridallaha qardan hasana yu'd'uhu lakum wa yaghfir lakum. Ketika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik nih. Jadi masyaallah bahasanya menurut Pak Quraish Shihab ini makna kredit itu dari sini. Jadi kita meminjamkan akan dikembalikan lagi oleh Allah. Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik Niscaya Allah akan melipatgandakan pembalasannya kepadamu dan mengampuni kamu ini di Surat At-Tawbah ayat 17 ini. Yaitu apapun yang telah kamu infakkan maka Dia akan menggantinya. Allah akan menggantinya dan apapun yang kamu sedekahkan maka dialah yang akan membalas pahalanya. Hal ini diungkapkan dengan pengertian pinjaman sama dengan ungkapan yang terdapat di dalam sebuah hadis di dalam kisah kitabnya Sahihain ya Bukhari Muslim. Bahawa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis kursinya. Barang siapa yang memberi pinjaman dengan tidak berbuat aniaya Dan tidak pula meleduskan harta sendiri. Hingga akhir hadis itu. Karena itulah maka disebut oleh Allah. bahwa dia akan melipat gandakan pahalanya bagimu. Sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Ya, Melalui firmannya. Fahulahu ab'afan kafirah. Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya Dengan lipatan ganda yang banyak Ada yang sampai 700 kali lipatan Ada yang lebih tidak terhingga Dan bukan hanya dilipatkan Dan dia akan mengampuni Dan Allah akan mengampuni kamu Maksudnya Menghapuskan kesalahan-kesalahanmu Dan firman berikutnya wallahu Dan Allah maha pembalas jasa Yakni membalas amal sedikit dengan pahala yang banyak Halim lagi Allah itu maha penyantun Itu dia pemaaf Mengampuni Menutupi dan menghapuskan Dosa-dosa kesalahan-kesalahan Keburukan-keburukan Dan kealpaan-kealpaan Nah ini kenapa manusia Membuka kembali aibnya Karena rating Karena tipi, karena ini, karena itu Coba padahal seseorang itu Apabila ter datang malam hari aib yang siang hari itu ditutup oleh Allah. Kenapa paginya dibuka lagi aibnya ini ya nah ini kadang-kadang suka lagi kita nonton gosip-gosip seperti itu. Padahal yang benar aja itu sudah gibah kan ada saat datang seorang laki-laki kepada Rasulullah kemudian pas pulang Aisyah itu pendek ya itu bilang situ aja udah gibah gitu ya. Jadi nami magibah nanti kedustaan nanti kita akan di, bilang seperti itu sudah tidak boleh. Gitu. Apalagi kan itu benar pendek seperti itu. Iya itu tidak boleh Karena itu menyakitkan dia. Apalagi kalau berbicaranya dusta. Nah, ini alim ya alim melukai wiyas syahadatil azizul hakim. Allah lah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini tafsir ini disebutkannya uh, sebelumnya berkali-kali. Demikianlah tafsir sudah at-taghabun. Hanya milik Allah lah semua puji-pujian dan semua anugerah. Ini dari tafsir Ibn Katsir ya. Baik di 85-94-785 Jadi ya kita hanya jangan hanya sekedar baca. Pak kapan dong tajidnya? Tajidnya mah gampang. Sudah saya bikinkan di CD ya, di kaset. Silakan miliki untuk tuna netra dan mualaf gratis. Saya sudah bikinkan uh, tajwid surah al-hasr dulu. Nanti surah ini ya. Di sana ada Bismillahirrahmanirrahim. Biknya jadi kasar. Bis kasar. Apa tu kasar? Pendek. Bismi pendek. Tidak dibaca panjang. Bismillah lapan Allahnya dibaca tipis. Kenapa tipis? Karena sebelum lapan Allah baris di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. samsia. Semua jelas. Itu ya. Surah al-hasr. Surah ke-58 ayat ke-18 sampai akhir tu, sudah saya bikinkan. Silakan miliki gratis untuk tunanetra dan Mu'alaf. Ya, saya kan bukan tunanetra, apalagi saya buta huruf tapi ya mohon diganti lah ya. E, untuk untuk berbagi. Ada kalau ada CD kosong silakan kasih kami dan ambil kembali, bagi-bagi untuk tunanetra dan yatim atau siapa saja yang membutuhkan ya. Baik. Assalamualaikum. Dengan ibu? Uh, dengan Atiya. Atiya di mana? Di Tanah, Tanah Abang. Tanah silakan ayat ke 11 ya. Iya. Surah atau Quran yang pas makro. Ma'oso bami musibah itu. Illallah bi billah. Silakan. A'udhu billahi minash rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم وأطيع الله وأطيع الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين Allahu la ilaha illahu Wa ala Allahi mu'minun Terus Ustaz Ya terus Bagus Ustaz Ya ayuhal ladhina amanu Inna min azwajikum <coughs> Inna min azwajikum wa awladikum ma'du walakum, fa ahbaruhum Wain tangfu atas fahu watang firu fa'in. Ganya, watar gitah, watar firu. Watar. Wain tangfu atas fahu watang firu fa'in. Allahu furrohim. In nama ular dukum amwalukum dulu. In Ayat 15 sekarang ya Innama amwalukum wa awladukum fitnah Ada? Ada ya. Innama uh -huh. Suaranya <coughs> Innama awladukum wa awladukum fitnah huh? Amwalukum dulu Sesungguhnya oh? hartamu dan anak-anakmu jadi ujian bagimu. Innamal amwalukum wa auladukum fitnah. Iya. <coughs> Innamal amwalukum wa auladukum fitnah. <coughs> Wallahu indahu ajrun 'adzim. Terima kasih. Baca begitu aja cukup, enggak usah bergelik-gelik, tapi enggak ngerti arti. Uh, iya ya. Ya. Uh, uh. Terima kasih. Uh, Ustaz kalau mau sharing di nomor berapa? Uh, bisa ke nomor berapa ya? 0812 bisa. 0812. 0812 8287881. Oh iya. Uh, maaf Ustaz, nanti nomornya diulang lagi ya. Baik, baik. Iya, makasih. Assalamualaikum. Uh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua ya, tapi jarang kadang-kadang yang satu jarang yang saya bawa bisa ke 980 41815 ini bisa telepon langsung kalau itu ya di luar siaran tapi jangan sekarang bisa ke 980 41815 ini nomor lokal ya 980 41815 bisa juga ke 0812 8287881 0812 8287881 Kata Bu Eni oh, nomornya itu aja Iya kalau ganti nomor Kasian nanti yang menghubungi susah Ya Bu Agus juga nih Baik Jadi Alhamdulillah Pas kita baca Oh maksudnya itu Kita baca baca ini Kadang-kadang Surah-surah tuh Bukan kadang-kadang Ada ayat-ayat tertentu Yang tidak usah penafsiran Tapi kan ini gak ngerti kita Gak ngerti mana kita disuruh memaafkan, memaafkan kenapa? Apa hubungannya? Wa inta puwatas pa huwataq firuufainallahu ghafururrahim. Oh, kisahnya seperti itu. Suami yang ingin hijrah, ingin ikut dengan Rasulullah berperang ke bedan perang kan? Kemudian istrinya meronta-ronta. Abang jangan pergi, abang saya dengan siap. Itu kan memang manusiawi sebenarnya kan? Coba aja kalau kita mungkin. Ibu ya dulu bagaimana merasakan saat suami kita kemudian dia, mungkin dia jadi angkatan jadi Pak Polisi atau Pak Tentara gitu ya angkatan bersenjata kemudian mau dikirim ke mana gitu bagaimana perasaan seperti itu sebenarnya hal-hal manusiawi tapi Allah mengingatkan itu wa inna lillahi Allah Maha pemaaf dan ada ingat di situ wallahu indahu ajrun azim Allah menyediakan uh, pahala yang Agung yang besar, alim, gitu kan? Dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Dan bagi orang yang mati sahid, gitu kan? Bahkan ada beberapa gambaran, ada dua orang meninggal, kemudian dilihat mana yang lebih banyak hafalan Qurannya, itulah didahulukan. Kemudian nggak usah, nggak usah dimandikan, biarlah darah dan semuanya ikut ke sana. Allah Rabbi Sahid, Bismillahirrahmanirrahim, Masya Allah. Ya, Assalamualaikum. Dengan ibu Silahkan Diteruskan yang bawahnya tadi Futakullah Dari Inama ya Dari ayat 15 Yang baru uh, menyimak barangkali itu di surah At-Tagobun Surah saat ditampakannya kesalahan-kesalahan Surah ke-64 Ayat ke-15 Inama amwalukum wa wa'uladukum fitnah Silahkan Terima kasih Rajim. Amwar... Yang kencang ada sedikit lagi sudah bagus iya kurang kencang yang powernya makanya belajar a i u b itu kan nama jangan itu terus long lepas suaranya dilatih Innamal amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Jadi kan suara ngobrol dengan sudah baca Quran yang power yang lepas. PD aja dulu. Soal-salah kan namanya juga lagi belajar. Ya. Innamal amwalukum wa auladukum fitnah. Qurannya di Harsappawi kan. إنما أموالكم وأولادكم فتنة إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عين ده أجر الناظيم فتاك الله فت تق الله ما استطعت وسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يقشخ وما نفسه وماي وماي yeah. وَمَن يُقَشُّ حَنَفَتَهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ يَتَقَرَّبُ لِلَّهِ اللَّهَ تَقْطَقَ لَزَغْرَ إِن تَقْنِي بِاللَّهِ قُرْبًا حَسَنًا يَتَقَرَّبُ لِلَّهِ فَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفُهُ لَكُمْ وَيُؤْثِرُ لَكُمْ Wahyu syukurun <tansen> Halim Alimul Khabir wasyhadatil Azizul Hakim. Terima kasih, mm. sudah keluar Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Tentang ayat 15, Innama Amwalukum wa Auladukum fitnah, itu di Tafsir Ibnu Katsir di halaman 328 ada korelasi ada hubungannya dengan surah Al Imran ayat 14 Zuyyinal lin nasi hubbush shahawati minan nisaa wal banina wal qanatiril muqantarat minadh dhahab wal fidda wal fiddati wal khaylil musawamati wal anami wal hirsdhalika mata'ul hayatid dunya Wallahu indahu husnul ma'ab Wallahu akbar Dijadikan indah pada pandangan manusia Kecintaan kepada apa-apa yang diingininya Ini lagi ya Yaitu cinta pada wanita-wanita Anak-anak Harta yang banyak dari jenis emas Perak Kuda pilihan Dulu kuda pilihan Sekarang kan mobil ya Mobil-mobil mewah ini dan itu binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Itu dicatat surah Al-Imran ayat 14. Ini ya bahwa menyatakan dahulu Rasulullah ketika sedang berkhutbah datanglah cucunya Hasan dan Hussein. yang mengenakan baju gamis merah, keduanya berjalan dengan langkah yang tertatih-tatih. Maka Rasulullah langsung turun dari mimbarnya lagi khutbah Jumat dan menggendong keduanya lalu mendudukan keduanya di hadapannya. Kemudian sabdanya, sabda Nabi, "Sadakallahu wa rasuluhu, indama amwalukum wa auladukum fitnah. Nazatu ila hadain, hadainis sabiyaini yamshi yamshiyani wa ya'surani falam asbur hatta qata' qata'tu haditsi" Warofatuhumah. Keterangan Rasulullah ini dalam hadisnya Allah dan Rasulnya benar, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sesungguhnya harta dan anak-anak kalian hanyalah cobaan. Aku memandang kedua anak ini, itu Hasan Hussein, yang berjalan dengan langkah yang tertatih-tatih, maka aku tidak sabar lagi hingga terpaksa aku putuskan. ...pembicaraanku dan menggendong keduanya. Padahal lagi hutbah Jumat. Rasulullah ya seperti itu. Ini memberikan gambaran Allah Akbar. Ya mengcinta sama anak kadang-kadang... ...yo kita di mana? Kita ingat kita ingin segera kembali kan? Gitu. Nah, Ama mamahnya juga kan? Ibu nya anak-anak sama saja. Gitu. Allah Rabbi. Masya Allah ya. Nah, dalam hadis lain dinyatakan... Musuhmu itu bukanlah orang yang jika kamu bunuh, maka kemenangan bagimu. Dan jika kamu membunuhmu, maka kamu masuk surga. Tetapi barangkali yang menjadi musuhmu itulah anakmu yang keluar dari sulbimu sendiri. Kemudian musuh kebuyutanmu adalah harta yang kamu miliki. Bukan tidak boleh punya anak, bukan tidak boleh punya harta, tapi nah, anak yang mana harta yang mana. Itu ya, Allah ber. Baik di 85, 94, 785, saya inginkan kita semakin cerdas, semakin paham apa yang kita baca. Itu ya. Ini dalam hadis yang lain dinyatakan sesungguhnya mengagumkan orang mukmin itu. Kenapa sih orang mukmin itu? Tiadalah Allah memutuskan sesuatu keputusan baginya kecuali adalah kebaikan belaka baginya. Jika ia tertimpa kedukaan, maka ia bersabar. Dan bersabar itu adalah baik baginya. Dan jika ia mendapatkan kesukaan, kebahagiaan, maka bersyukurlah ia. Dan bersyukur itu lebih baik baginya. Dan hal itu tidak didapati pada seorang pun, kecuali pada diri orang-orang yang beriman. Masyaallah, Hadis Rasulullah. Imanu billah. Kuat atas di Kubihi wajihah jupis habillillah. Ada sahabat datang. Ya Rasulullah, amal apakah yang paling utama? Rasulullah menyatakan, iman kepada Allah. Kemudian membenarkannya dan berjihad di jalan Allah. Lelaki itu bertanya lagi, aku bermaksud hal yang lebih ringan daripada semua itu. Ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, la tattahimillah fi shayin qabalakbih. Janganlah kamu berburuk sangka kepada Allah terhadap sesuatu yang telah ditetapkannya dari atas dirimu. Jangan berburuk sangka, tidak boleh sungkan kepada Allah. Begitu juga saat kamu berdoa, saat kita berdoa kepada Allah harus berprasangka baik. Ini berdoa ya Allah berikan ini, berikan itu. Ah, pasti Allah enggak akan beri. Ya yang enggak akan karena Allah itu tergantung prasangka hamba-Nya. Baik. Di 8594785 ya, masih dalam surah At-Tagobun. Untuk kelas B, besok bisa dipersiapkan surah Wal Asri ya, Asar. Kan Al Asr. Kan Al-Humazahnya uh, masih ya, Al-Humazah masih perlu diulang kadangkali ya untuk bacaannya besok. Nah, Al-Humazah masih ya, Kita, uh, karena kemarin terjemah perkata dan tafsirnya. Hari Jumat juga jangan lupa untuk taklim di Jalan Kartini 58. Terbuka untuk ibu dan bapak, terbuka untuk umum siapa yang mau hadir hari Jumat jam 9 pagi. Di Jalan Kartini 58. Kemudian Sabtu dan Minggu, Sabtu dan Ahad, Sabtu ada Tahsin. Dari dari jam 9 sampai jam 12. Kemudian juga ada yang dari jam 13 sampai 17. Kemudian Minggu sama. Jam 9 sampai jam 12. Kemudian jam 13 sampai 17. Kita belajar terjemah perkata, tafsir dan bahasa Arab. Dikit-dikit kita sudah mulai mengenal apa itu mubtada, apa itu khobar, apa itu piil, apa itu pail, apa itu mafulbi, itu ya, apa itu huruf jar. Ya, dikit-dikitlah ya sesuai kemampuan kita. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan ibu. Boleh lanjut ustaz. Terima kasih labu. Silakan ibu ayat ke sebelasnya lagi diulang ya. ya. Ma'asobah bimusibah. Ya, mudah-mudahan ustaz. Salam-salam. Nah, Aduh bilahi mina syaitan rajim. Dari mana aslinya? Jakarta. Jakarta. Kenapa aduh? Kan bukan dal di situ mal zal ada titiknya. Hmm. Saya pikir orang yang suka bumi aduh itu dulu saya juga aduh nggak ngeh. Oh itu zal. Karena lihat tulisannya oh itu bukan dal tapi zal aduh gitu. Ya. Iya Iya. A'udhu Billahi Kenapa Allah. teleponnya? Kenapa? Teleponnya kenapa? Oh tidak kedengar Nah begitu baru ah, ya, ya. Mendem Raya. Suaranya Nah itu bagus ya Kenapa itu? A'udhu Billahi Minashaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ba'usabamil Masibatin illa bi'iznillah. Ya, eh, pengaruh. Tahun sama jalan ini. Bi'il, ah, gitu. Ya, ya, ya. Ba'a'u sohba min musibatin illa bi'iznillah. Ba'a'u sohba min musibatin illa bi'iznillah. lahul qulub wallahu bikulli shay'in aliim wa anti allahu rasul fa, fa in dawal maytum fa inna ma 'ala rasulina al-bas rasul panjang panjang lohnya Faya... fa Fa in tawallaitum fa ala rasul rasulnya pendek Fa inna ma ala rasulina balaghul mubin mato binya ketinggalan oh, rasulnya Fa in tawallaitum fa Ya ayuhal ladzina amanu inna min azwadiku Jangan Zai di situ oh, yeah. Ini Zai, agar apa? Oh, yeah, ya ayuhal ladzina amanu inna min azzai Inna min azwajikum wa awladikum Zai, bukan jim Bukan min ajwajikum J Jimnya berikutnya ayah, ayah. Nah, Ya ayyuhallazina amanu Inna min azwajikum wa awladikum Masih jim ya min az. Ya, tadi satu zalnya, kemudian zainya, kemudian alif lamnya sekali ditahan. Jangan. Alif lam qomari itu idhar qomariyah. Jadi teruskan aja dulu. Ya, wa auladikum wa auladikum madu walakum fahduruhum wa in ta'fu wa tasbahu wa tawsiru fa inna Baik, terima kasih. Roado Allahu alazim. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat ini kita ulang lagi untuk hari eh, sekarang Kamis, Jumat, Sabtu ya. Untuk besok kita masih ngulang surah Al-Humazah. Jadi banyaknya permintaan Pak Ari benar. Saya ini baca Quran dari dulu, mengerti apa itu Quran isinya. Nah, ini mari kita belajar bersama. Tolong dimiliki inayahnya ya. Mau satu set boleh. Saya tidak jualan buku. silakan di toko buku. Karena ini bagus buku ini. Nah, diterbitkan oleh uh, Yayasan Pembinaan Masyarakat Islam Al-Hikmah Jakarta. Ya Al-Hikmah sini ya. Di sini di Jakarta Selatan. Bagus sekali ini bukunya. Silakan dibeli di toko-toko buku. Terjemah perkata. kata. Dan mulai juga beli Ibnu Kasir. Yang kita pakai sementara ke-28. Kemudian juga Tafsir Al-Misbah, Qureshihab, ini juga saya pakai, volume ke-14. Kemudian juga Bidilalil Quran, dan Tafsir jalalain jilid ke-4. InsyaAllah ya, kita mudah-mudahan akan semakin cerdas, semakin pinter, kita bisa memahami. Baca, gelak klik enak suaranya, dan kita paham isinya, itu yang terpenting. Jangan gelak klik gak ngerti isinya. Habis ngaji gak ada bekasnya, karena gak ngerti Enak gak suara gua, cuman gitu doang Tapi apa isinya dari itu, kita gak bisa menangis, kita gak bisa ketawa Karena dalam Al-Quran itu kan ada saat menangis siksanya Ada saat senyum, saat Allah memberikan kabar gembira Tentang bagaimana kehidupan kebahagiaan bagi orang yang beriman Ada saran, ada kritik, silahkan ke 0812 8287881 08128287881 Besok pagi kita ada taklim di Depok ya jam 9 pagi di Kartini 58 Sabtu Minggu Minggu di rumah yatim Terima kasih bila Taufiq bila wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam sabda Rasulullah saw tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya Terdapat seberat biji sawi dari sifat kesombongan Hadis Riwayat Muslim RKM Radio Kalimani Sembut suaranya, manis titikannya Sembut suaranya, manis titikannya rahmatullah wabarakatuh. Selamat pagi saudara kembali kita jumpa untuk ringkasan hari ulang tahun kesempatan hari ini hari Kamis tanggal 24 Januari 2008. Seperti biasa saya Rido Aryansa kali ini bersama Bung Ipang. Selamat pagi. Selamat mengikuti. Apa kabar anda untuk hari istimewa ini? Saya berharap anda yang berulang tahun. Ia semuanya bahagia dan sehat-sehat aja ya. Oke tentu selamat.